De Monika, Igen, rendben van, akkor szia! <gül> Mivel mi beszélünk most a, a hét első napján, néhány dolgot az életedből idézzünk már fel, mert hogy valami műszaki pályáról lettél végül is népművelő. Nagyon szeretném tudni, hogy miért, egyrészt ez az ugrás személyesen hogyan van az ember életében, másrészt pedig az, hogy mi volt akkor olyan vonzó a népművelő pályán, akkor hogyan értelmezték, hogy mit kell csinálni egy népművelőnek most Ilyen küldetés szemszögből kérdezném. Valóban a, a, a hír az igaz. Tehát én eredetileg mérnök vagyok, tehát villamosmérnök diplomát szereztem, és bármilyen furcsa, hogy hat éven keresztül ezt a szakmát gyakoroltam méghozzá, igen, jó helyeken. De aztán körülbelül olyan négy évnyi munka után, tehát még két év akkor hátra volt, körülbelül akkor rájöttem arra, hogy én engem az Isten nem mérnöknek teremtett. Mi hiányzott? Mi nem volt meg? A baj volt, hogy minden reggel föl kellett kelnem. <gül> Igen? Tehát föl kellett kelnem, és reggel hétre be kellett mennem. És akkor is be kellett mennem, amikor, mit tudom, a munkám nem úgy állt, vagy amikor mikor nagyon nem volt kedvem hozzá, Stb. Egyébként szeretném mondani, hogy ez az én hibám, tehát a világnak van egy rendje, tehát az, hogy egy, egy, egy mérnök, fejlesztő mérnök voltam egyébként a hirdástechnika szövetkezetnél, tehát hogy be kell menni reggel dolgozni, mert ez egy normális dolog, csak nekem nem volt normális dolog, hogy igazából én nem sok kedvel bementem néha kifejezetten ilyen, ilyen idegességgel pedig azt kell mondani, hogy ez egy jó munkahelyek, hogy egészen kiváló munkatársaim voltak, sokkal maguk, ma, ma is tartom a kapcsolatot. A lényeg az, hogy nem szerettem mérnökre lenni, ez a lényeg. És hogy mi szerettem volna lenni, azt nem tudtam, mert bármilyen furcsa is azt gondolják, hogy én népművelő akartam lenni, nem akartam népművelő lenni, mert egyszer nem tudtam, mi az, hogy népművelő, pedig utólag időt én világéletemben népművelő voltam. Hogy az kicsit világosabb legyen, ez azt jelenti, hogy miközben én mérnöközködtem, mellette irodalmi színpadot vezettem, mellette ifjúsági klubot vezettem, sőt, különféle akkor, akkoriban volt ez, hogy az ifjúsági klubokat kezdték megalakítani, ezeknek a munkájában részt vettem. Aztán szerveztem egy önálló ifjúsági klubot, ez akkor volt, amikor Csillében a fasziszta pucs. Uh -huh. Pinochet. A, a pinochet, igen, igen, ez a pucs. És akkor én úgy gondoltam, hogy nekem itthon valamit tenni, itthon is valamit tenni kellene. Ami azért nem volt nehéz, mert akkoriban énekeltük a Csegevaradalt, a, a, az El pueblo a, a Venceremos. Hát ugye ennek kapcsán nagyon könnyű volt megszervezni egy klubot, illetve hát nem volt annyira könnyű, de most visszamenőleg igen. A lényeg az, hogy én világéletemben épművelő voltam, csak nem tudtam, hogy van ilyen hivatal. Én jártam művelődési házba is, de azt nem, valahogy nem tudtam, hogy mondjam, nem jött össze nekem, hogy ott persze vannak emberek, akik az egészet megszervezik. Valahogy ez ilyen természetes volt, hogy van egy művelődési ház, oda elmegy az ember ilyen programra, olyan programra, de hogy ezt valakik szervezik, azt nem. Nagyjából ezzel az a hat éves majd a alatt úgy, úgy Kijöttem át ezt a, az egészet, hogy, hogy van a munka, ami, amit az ember elvégez tisztességgel, becsülettel a e, tudása szerint, és ezért e e megfizetik, és van a, a boldogság az örök, amit fizetnek meg, és akkor ez volt nekem a népművelés. Tehát ez, ez az, hogy ez a kettő összejöhet alkalmasint, hogy, hogy az ember olyan dolgot csinál, ami felszabadítja, ami boldoggát teszi, és, meg is, és még meg is fizetik, ez akkor nekem nem jött össze ki volt, vagy mi volt az a helyzet, amiben azt mondta neked valaki, vagy magadnak, hogy hm, lehet, hogy azért a boldogság összehozható pénzkel Nem, nem mondta senki, hanem a következő volt, hogy addigra engem már kivetett magából a, a mérnöki pálya. Újra mondom, nem a pályával volt a baj, hanem velem. Uh -huh. e, gyakorlatilag elegem, elegem lett ebből. Mondom, nagyon jó helyen dolgoztam, több helyen is egyébként, tehát itt, amelyen, még, még, abban az időszakban még bejárónő is voltam, mert ugye hogyha az emberek nem volt munkája, akkor ugye KMK, vagyis közvetélyes munkakerülésnek számított ez a dolog, amit megbüntették az embert. Tehát nekem mindig volt állásom, de hát volt, aki bejárónőként dolgoztam, hogy legyen neve a gyereknek. Na a lényeg az, hogy mondom, nagyon jó helyen dolgoztam, és jó ment a munka, szerettek a munkatársaim, én is szerettem őket. Még magánéletben is nagyon sok az együtt voltunk, de végül is valahogy úgy volt, hogy ehhez az egészet nekem most már nagyon-nagyon nincs kedve. És akkor kiváló főnököm volt, a főnököm valamilyen apró dolgot megjegyzett nekem, Uh, valami megjegyzést tett, amiben egyébként egy teljesen igaza volt, és akkor én azt mondtam, hogy te ide, ha ez még egyszer előfordul, hogy te ilyet mondasz, akkor én beadom a felmondásomat. Hmm. Persze ez egy játék volt, meg vicc volt, stb., és akkor ott még egyszer szólt, egyébként újra jogoljam, akkor beadtam a felmondásomat. Kétség kívül akkor a háttérben az volt, hogy nekem egy barátom akkor a megyei Jókai Színháznál volt dramaturg, és ő hívott engem, hogy menjek le. Én akkoriban énekeltem, kitároztam, és hogy menjek le a produkciókba. Most akkor én azt gondoltam, hogy ez egy munkakönyves állás nem az volt, hanem csak nyári produkciók voltak, de végül is így szakítottam a, a mérnöki pályával, egyszer felálltam, és eljöttem. Mondom, ma is jó viszonyban vagyok ezekkel a régi munkatársakkal, és akkor lementem Békés Csavára, és akkor ott különféle nyári produkciókban valóban részt vettem. És eljött az ősz, amikor meg vége volt ennek az egésznek, és hát a szerződésem lejárt, és kellett keresni valami munkát, ami arról szólt, hogy, hogy hát ne legyek munka munkakerülő. És akkor valahogy már úgy, úgy, úgy derengett, hogy, hogy én ilyen népűvelő állásszerű dolgot csinálhatok, mert akkor szóba került, hogy Gyulára az ottani művészeti központba megyek, valami olyasmit csinál, amut, amit én amúgy is csinálok, de pontosan nem tudtam, hogy micsoda, de oda akkor éppen nem volt, hely, nem vettek fel, és akkor visszajöttem Budapestre, ahol én lakom Kisfestem, és. Én kis az ismerőfeim, barátaim mondták, hogy hát látjuk, hogy te mit akarsz, és itt voltak az Ittyugárda Művelődési Ház, itt van éppen egy felvétel, ö, oda beajánlunk. És hát diploma nélkül, mármint úgy nem népművelői diploma nélkül ö, helyezkedtem el népművelőként, és teljesen kinyílt a világ. Akkor már nem számított, hogy hánykor kell kelni, hányra kell bemenni, hánykor kell lesz, hányul le lehet lefeküdni. Uh -huh. a, én azt kell mondanom, szinte éjjel-nappal dolgoztam, mert olyan boldogsággal töltött el az, hogy azt csinálhatom, az a munkám, e, e, amit szeretek, és amihez úgy néz ki, hogy értek. Természetesen aztán két diplomával is megfejeztem ezt a népimvelői dolgot, tehát úgy, hogy mondjam, hiv hivatalosan is szakember lettem. A határon túli, nem tudom, hogy jól mondom-e, talán civil szervezetekkel is foglalkozol. Vegyük akkor szépen sorjába a Magyar Kollégium Egyesületről, mi az, amit érdemes tudni, ha még valaki erről nem hallott volna. Az, az Eléggé biztos vagyok benne, hogy egész Budapest közönsége, még a rádiót rendszeresen hallgatók sem biztos, hogy emlékeznek sok mindenre a Magyar Kollégiummal kapcsolatban. A lényeg az, hogy ez a Magyar Kollégium ötletet tulajdonképpen az 1990-es évben, tehát a rendszerváltás idején született meg. Én korábban ugye, ettől teljesen függetlenül jártam felvidékre Erdélybe, apránként még kicsit délvidékre is, Úgyhogy nekem affinitásom volt ehhez a dologhoz, de akkor, amikor 1990-ben Romániában ugye beállt a fordulat, akkor én is nagyon fölelkesedtem, és akkor azt mondtam, hogy én kimegyek, és az, az, az, az, szükség volt ott konzerv, de minden minden élelmiszerre, gyógyszerre, egyéb minden, Fogtam, és szóltam a barátaimnak, szóltam a munkatársaimnak, szomszédoknak, szetőbbi, akkor egy Lada volt, és ezzel a Lada teljesen telepakolva ebből kimentem barátommal uh, Romániába, Nagyváradon is helyen volt, amit kiürítettem ezt az autót, és uh, hát úgy gondoltam, hogy én mindent megtettem. De hála istennek, uh, akkor én a Petőfi Csarnokban dolgoztam, és akkor a Petőfi Csarnok igazgatója Laci azt mondta, hogy András. Mi az, amit kiviszel, az el fog fogyni. Ha tartósan akar segíteni, akkor kapcsolatokat kell szerezni. Na, én ezt meg is fogadtam, úgyhogy eh, eltűszerűen Marosvásárhelyen, de Nagyváradon is eh, kapcsolatokra tettem szert, ami aztán nagyon gyorsan elkezdett bővülni, és 91. februárjában én már egy ilyen úgy hívtam, hogy posztgraduális képzést csináltam. Gyakorlatilag arról volt, hogy olyan embereket találtam meg, akiknek a kultúrához, közük volt, ezek eljöttek ide Budapestre, és mindent megmutattam nekik, amiről úgy gondoltam, hogy számukra fontos lehet. Nem? Akkor adták át régen a Budapest sportcsarnokot, a Petőfé csarnokban dolgoztam, elmentünk a Budapesti Művölődés Központba almási Cére. tehát sok helyre elmentünk azért, hogy lássák, hogy nálunk hogy is működik ez a, ez a rendszer. És ott az egyik ilyen eszkének beszélgetésen jött, merül az egésznek az ötlete, hogy hát Te András, ezt folytatni kellene, ezt rendszeresen kellene csinálni. Na, így alakult aztán az, hogy, hogy először a magyar népvelek, a budapesti népövelők egyesületének, ennek az elnöke, akkor volt, ennek a keretén belőle egy önálló szakosztályként működött a magyar kollégium, és aztán végül is 1996-ban önálló egyesületé vált, úgyhogy ennek a hivatalos neve ma itt az egy Magyar Kollégium Kulturális Egyesület. Uh -huh. Értem. És akkor innen indult el az Egyesület, és határon túl is szerveztek akkor ezek szerint programokat, ha jól értem, hiszen nyilván ezek után kötötsz Romániához mindenképpen, ugye, vagy Erdélyhez mondjuk inkább így mindig eszembe szokott jutni, hogy ilyenkor Fülemben Cseng az a mondat, amikor már nem is tudom kitől hallottam, hogy az erdélyiek kikérik maguknak, hogy Romániáz, románozzák őket, vagy Romániának nevezzék azt a területet, tehát maradjunk inkább Erdénél. Nyilván kötött Erdélyhez is, meg hát a felvidékhez, más szorványterületekhez is, ahol ugye szorványban élnek magyarok. É, azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag többször bejártam a, a Kárpát-Medencé. E, egészen pontosan nem úgy, hogy elindultam mondjuk, mit tudom én, Dévénynél, és akkor csináltam egy nagy kört, és Burgellonnál visszajöttem. Tehát a dolog nem így ment, hanem nagyon sokszor voltam. E, ugye a szlovákiai magyar területeken, ja azért nem pontos elnevezése a felvidék, mert gyakorlatilag a kárpátalja is a felvidék része volt, eh, akkor, amikor még Magyarországhoz tartozott. Tehát a lényeg az, hogy eh, voltam Szlovákiában, voltam Ukrajnában, voltam Romániában, Horvátországban, Szerbián, sőt még annak idején Jugoszláviában is voltam, és aztán persze Szlovéniában és eh, Ausztriában is. Tehát több, mivel nagyon sok alkalommal eh, voltam, így azt mondom, hogy sokszor körbejártam a, a, a Kárpát mezencét. Na most e, e, e, kétféle történet van a Magyar Kollégium szervezése kapcsán. Az, e, mind, ugye, alapvetően a Magyar Kollégium szervez, ilyet olyat, olyat. Az egyiket vagy e, külhonban szervezi, tehát valamelyik másik országban, másikat meg itthon szervezik. Legtöbbször soha nem egyedül, hanem mindig valamiféle partnerekkel szervezi ezeket a rendezvényeket, de vannak, voltak egészen különleges dolgok, például Zettalakához tartozó pici falu, 800-es falu, itt egy közösségi falufejlesztési munkát végeztünk, két kalendáriumot is kiadtunk, természetesen mindig a, a helyi erők segítségével. De ö, apró dolgok voltak. Én mindig azt mondom, hogy az a, az a legnagyobb érdem a magyar kollégiumnak, hogy, hogy gyorsan és hatékonyan tud segíteni. Tudnék egy egyszerű dolog, ö, fölhív engem telefonon ö, valahonnan a van helyről egy kollega, is azt mondja, hogy te, András, azt történt, hogy a, mi ilyen és ilyen fénymásolónkban ez, ez a rugó az, az eltörött, és nem tudjuk a fénymásolót használni. Csak akkor hát a Robányi András utána ment, megnézte hogy ezt a rugót hol lehet kapni, kifizette, megkérdezte az első buszt, ami megy ki udvarhelyre, odatta, másnap ott volt a rugó. Na no, most, akkor, amikor egyébként meg két-három hetet kell várni egy ilyen rugóra, ahhoz képest ez nyilván nagy segítség. Ez apró, apróságnak tűnik, de egy időben ez hallatlanul fontos volt, ma már a kapcsolatok a, az országok között tehát sokkal erősebbek és sokkal gyorsabban e, működnek a dolgok, de akkor ez, ez kifejezetten nagyon nagy dolognak számított. De hát mondjuk elmondhatom a másik e, e, oldalát ennek a dolognak, ugye ez egy pici dolog. A nagy dolog az például olyan volt, hogy 2000-ben a 30 Nemzeti Székely Nézi Együttesnek, ez egy csíkszeredai e, illetésségű hivatásos néptáncegyüttes. együttes, ennek szerveztem meg a Kárpát-medencei turnéját, ami azt jelenti, hogy három héten keresztül jártuk a Kárpát-medencét, és 17 előadást tartottunk. Ez nagyon fantasztikus élmény volt, nem csak azért, mert minden előadásba belekomponáltuk a helyi néptáncegyüttes együttes valamelyik produkcióját, hanem azért, mert mindenhol valamiféle magyar emlékelyet meg is koszorúztunk. És az azért hallatlan hangulata volt, azért gondold, gondold el, amikor fölmegy az ember a, a vereszkei hágóra, és a, a, a vereszkei hágón a, a, a csíki Népiseletbe öltözött a fiúk, lányok koszorúznak. Azért ennek elég nagy hangulata volt, de a, a, a fősök terén koszorúztunk Mohácsi színhelyén. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon erős hatású dolog volt. és egy vándorbot volt a jelképünk, és minden helyi szervezőnek adtunk egy vándorbotot, tulajdonképpen ez egy kopjafának megfaragott, elég nagy méretű pálca volt, amin volt egy kicsi piros-fekete, vagyis csíki zacskó, amiben benne volt a hét ország kevert földje, és benne volt egy üvegecskendő a hét országnak a vize volt benne. Hát azt mondom, ezek nagyon mély érzésű is, hát a vallatlan nagy szervező munkát igénylő dolgok voltak. Hát nagyjából ezen a skálán dolgozott a Magyar Kollégium. Mi csinál egy népművelő, aki egyébként nyugdíjban van és soha nem nyugszik? Te ma mit csináltál? Hát, tulajdonképpen semmi különöset nem csináltam. Egyrészt délelőtt mindenféle ügyes-bajos ügyeimet intéztem, tehát ugye ültem a számítógépnél, és azokat a dolgokat raktam rendbe, vagy azokat a dolgokat szerveztem a számítógép által, amik éppen előttem vannak. Ez volt utána, hát hogy mondjam, egy magán, magán volt az anyósom kórházba, került, és hát a feleségemmel együtt meglátogattuk őt. Utána hazajöttem, megcsináltam magamnak az ebédet, aztán ebédeltem egyet, és aztán megint leültem a számítógép elé, mert hogy hát azt a munkát, amit reggel elkezdtem. Hát ez képlet, a képlet, ez, ez, ez nem annyira színes, de eléggé mindennapos műjön minden esetleg. Igen, <gül> én én a, a legutóban, amikor mi találkoztunk, az több napon keresztül volt a Vekerlei Nyári én Szabad, szabad egyetem, egyetem, de előtte, amikor mi találkoztunk, az, az egy érdekes est volt, amire engem elhívtál, ahol Cseh Tamás dalokat játszottatok, többen is. Én tudom rólad, hogy, hogy egy Egyrészt te magad nagyon szeretsz uh, gitározni és Csetamás dalokat játszani társasági összejöveteleken a legkülönbözőbb helyzetekben, ez így van. De ezen kívül Csetamással neked személyes nexusod is volt, uh, hogy, hogy találkoztatok ti, vagy hogy, hogy lett személyes egy, egy hivatalos kapcsolat, mert lehet, hogy valóva hívtad őt vendégnek, de aztán valami módon azért ez átfordult. Igen, hát ugye volt úgy, hogy Tamás barátjának nevezett, én azt gondolom, ennyire nem volt azért mély a kapcsolatunk, de az, hogy én például Tamás őszintén szerettem, és én úgy gondolom, hogy Tamás is őszintén szeretett engem, azért joggal mondhatjuk el. Én nagyon furcsa volt, hát ugye abban az időszakban, amikor Tamás éppen csak elkezdte, akkor nekem mondta egy barátunk, hogy jársz -e Tamásra. A fogalmam nem volt én hogy jársz-e csatemásra, néztem én olyan filmeket, és ott persze láttam talán, de, de ez, hogy járszatemás fel nem.. Hogy ez egy jelenség az... erre nem gondoltál. Ja, igen, ez egy igen, komplexele. igen. És akkor hát akkor gyere el a 25. színházban akkor elmentem a 25. színházba, és természetesen azonnal megfogott a dolog. Bár érdekes módon nem abban a mélységében fogott meg, ahogy én most értékelem ezt a, a dolgot, sokkal inkább, hogy ez egy ilyen nagyon kedves, kellemes, jópofa dolog, jókat nevettünk. Ugye, a Tamás rá is játszott ezekre a jópofa szövegekre, azért ne felejtsük el, hogy ezek az első számok voltak, hogy amikor a 424-esből ugye sok minden kiderülhet persze, de azért mégiscsak ott jól nevetünk, hogy vannak keszkeny, vágányú vasutasok is, akkor egy jó pofa dolog volt, és aztán csak később kezdtük végig gondolni, hogy miért. De így kezdődött a dolog, akkor mit tudom, én várfinházban játszottam, és akkor fölmentem, és ö, ö, ö, kihívtam, és mondtam, hogy én szeretném, de, megnézni, de nincs pénzem. Ér, jó, persze, gyere is, pár, már vitt tízbe. Hogynek személyes kapcsolatunk is lett, de igazából akkor erősödött meg ez a, a kapcsolat, amikor valamikor, hát most csak a 90-es évek elején eh, lehetett, hogy nagyon régóta vágyott már ki be uh -huh. és nem, nem, nem, korábban nem volt ki. És az nekem jó kapcsolataim ö, voltak ö, Erdélyben székesülő. Ezt már itt is, az, a, a, mi, a mi beszélgetéseinkben is úgy tudom, hogy beszéltetek róla, hogy te a határon túli magyar területeket nagyon ö, érzékenyen és nagy szeretettel, meg szakértelemmel gondozod, és tudom, hogy sok mindent szervezel oda, akkor ezek szerint ez ennek kereteiben lehetett. Igen, tulajdonképpen igen, és hát ugye akkor ott négy vagy öt napig össze voltunk zárva, mert két hegyen is koncertet adott Temesvállott és Gyergyó és a lényeg az, hogy, hogy hát ő vele meg akkor másik Jancsival eléggé jókat beszélgetünk ott az úton, és hát bizonyos értelemben össze jobban, hiszen a Tamásnak hízelgette azt, hogy én ismerem az összes dalát, amit addig énekelt, és hát egyáltalán vele, tehát egy kellemes ember volt, úgyhogy jó volt vele utazni. És aztán utána, mivel ugye ez bejött, tulajdonképpen azt hiszem, hogy talán Horvátország kivételével minden határ, meg Ausztria kivételével minden határon túli, magyar területen voltam, tehát voltunk Szlovákiában Már hogy vele voltál vagyunk. együtt. Vele, vele, vele. Igen. Igen. Egy koncertot szerveztek uh -huh, uh -huh. neki. És aztán. Uh, és mindenütt megértették, szerették? Tehát azt a légkört, amit itthon azért élni lehetett, ma egy kicsit magyarázkodni kell a mai generációnak, hogy mit, mit jelentett ez, ezt ott megérezték, akkor egy idejüleg. Abszolút, abszolút. Tehát, ez, ez, tehát ugye ez a, ezek a szövegek, ezek a levegőben voltak. Én egy olyan uh, cikket is olvastam, még arról szólt, hogy hogy szerb fiatalok hallgatták a azt, és nem értették a magyar nyelvet. De hogy vagy olyan hatással volt rájuk, hogy, hogy ezt az egész hangulatot rögtön vették. Hát vagyunk őszintén, a 60 években mi így voltunk a bíróság, mondjuk. Igen. Bár csak a rollinggal, hogy, hogy nem tudtuk, hogy mit énekelnek. Csak éreztük érezt. valamit. De, de, de érezték az egésznek a hangulatát. Na úgyhogy ez volt, hát persze ehhez még az is hozzátartozik, tartozik, hogy ugye ez a magyar kollégium, aminek, aminek segítségével... Ez egy egyesület. Által, én a határon túliakkal foglalkozom, hát ennek tagja volt Tamás, és hát ez például is a Magyarországon és a, a FMH-ban, vagyis a Fővárosi művelődési Házban szerveztem egy, egy koncertet, óriási Zú volt, Zúfolt házas koncert volt, mert akkor elég régen nem lépett fel Na hát nekem körülbelül ilyen. ilyen. Szóval amikor a télen, tehát egy egész estét betöltött a más estet e, csináltatok, nagyon sok dal, a legkülönbözőbb kor korszakaiból. Látható volt a bőség zavar, hogy nagyon erősen válogatni kellett. És az is izgalmas volt, hogy te magad mellé legalább 6-8 még hasonló, kicsit flugos, most ez pozitív érteleme mondom, embert, akik akik ugyanezzel a szeretettel, hát ott e, nagyon izgalmas. Volt. Igazából te magad mondtad, mert utána beszélgettünk erről, hogy ez egy működvelő előadás volt. De ebbe sokkal több volt, mint egy profi előadásban sokszor lenni szokott. Melyik a kedvenc dalod egyébként? Nekem a Lívon Kríp a kedvenc dalom, amit nem énekeltem el. Melyik? E, e, semmi. Nem, mert e, ugye azért nem énekeltem tehát hogy nem énekeltem el, ezt e, úgy szeretném magyarázni, hogy ez, ami, amit te most említettél volt, e, ez szönképpen e, ezt egy sorozat. A, a, itt a Vekele telepen van egy, egy olyan műsorom, vagy egy programom inkább, amik az a cím, hogy Vekelei KVH. Az évi két alkalommal van tagattal, meg koraz télen. És talán nem illet volna ebbe a közegbe? Ilyen -olyan, ahol ilyen-olyan programok mm. vannak, és ebben négy külön, négy csatamás program is volt. Volt egy a keleti pályaudvar, volt egy ilyen, hogy levél a nyugati pályaudvarról, volt a Csetamás lányok. És a Csetamás magyarok. Uh -huh. ez a, amit te láttál, a Csetamás magyarok volt, te a Livonk is egyikbe se illett bele, uh -huh. vagy legalábbis az én válogatásom szerint egyikbe se illett bele, de hát nekem ez az a, az a kedvenc dalom, és nincs kizálva, hogy lesz egy ilyen. magam, és lesz egy olyan, hogy ami kimara. Ugyanis milyen formában öröklődött át ez 2018 Magyarországában ez a kategória, vagy ez a csoport, hogy népművelő, milyen tevékenységek, hogyan módosult, vagy nem módosult, csak a neve más? Én azt gondolom, hogy módosult. Méghozzá azt gondolom, hogy jelentősen. Hozzá tartozik az, hogy én hat éve nyugdíjban vagyok, és a, hogy mondja, a, a, a hat év alatt kevesebb a kapcsolatom már a szakmával, mint korábban volt, és én nagyon úgy, úgy gondolom, hogy igenis változott a szakma. Azt mondjuk talán, hogy a, a, a négy művelő az alkot. A négy művelő távra gondolkodik, és azt mondja, hogy én csinálok egy programot, és azon a programon kevesen vannak, akkor baj, nem főtetlenül kudansz, hiszen ez egy, hogy mondjam, ez egy, egy, egy merítés volt, ez, ez egy próbálkozás volt, hogy, hogy mit lehet csinálni, lehet-e valamit csinálni, vagy nem. Még egy, egy művelődés szervezőnek, ez alkalmaszint kudansz, vagy fő, főként kudansz, mint a helyzet az, hogy egy művelődés szervező alapvetően pénzben gondolkodik. Tehát azt mondja, hogy ő a kultúrát arra használja, hogy persze közele, közelebb vigye a kultúrát az embereket, de minden mögött a, ennek pénzügyileg is tisztának, e, meg a e, e, nyereségesnek kell lenni. De én azt gondolom, hogy ilyen irányba változott a népművelői szakma, és ezért talán viszonylag kevés hagyományos értelemben vett népművelő van, hanem vannak népművelődés szervezők, akik ezt jobban csinálják, talán ennek a mai világnak, amiben élünk, ezzel elmegyobb van. Uh -huh. Amikor arról beszélsz, hogy a művelődés, szervezés az egy típusú, hát hogy is mondjam, helyzet, és ugye a népművelőnek van koncepciója, akkor azért megkérdezem, hogy milyen koncepció, tehát fajta kulturális irányítás, irányítgatás? Ezzel párhuzamosan még, hogyha beszélnél arról, hogy, és akkor ez a közösségépítés, vagy közösségfejlesztés, ami az elmúlt egy évtized nagyon erős tendenciája, ez vajon rokon lehet ezzel? Igen, igen, azt hiszem, Most eltűntél? Eltűnt. Nem hallunk, András. Nem hallunk. Most, a, egyetel... most igen, most igen, most igen. Jó, én meg ott egy helyenül. Fura, fura ez a mai nap a technika szempontjából, ezt már tudjuk. Igen, tehát ugye az elmúlt egy percet nem hallottuk, csak azt, hogy igen, és a többit nem hallottuk. Tehát, hogyha visszatérnél ide... Igen, tehát, hogy én azt gondolom, hogy a, az elmúlt időszakom az az, amit föl tudom hozni, hogy ez mennyire általános, nem tudom, de mindaz, amit, amiről eddig beszéltünk, az azt bizonyítja. Uh -huh. Tevezetesen az, hogy én még, az, az, hogy még aktív népnivelő voltam, amikor egyre nagyobb figyelmet fordítottam a Vekerlére, amelyik ugye az én Ugye a, talán azok, akik korábban is hallgattak engem, tudják, hogy én a határon túli Magyarszággal foglalkozom most már majdnem 30 éve, azoknak a kultúrájával, és hivatásszerűen is, amikor hivatásos voltam akkor is, ez volt a fő a profilom, de mondom, mellette én a bekelével kezdtem el foglalkozni, és a dolognak az a, az a, az a, az a ahol, ahol élet a kultúrát. És igenis egy hosszú távú, programról van szó. Nevezetesen arról, hogy mi azt szeretnénk, hogy a bekerle, a amelyik rendkívül jó építészeti adottságokkal rendelkezik, ehhez, ehhez a lehetőséghez a bekerle népe felnőjön. Tehát igenis a közösségfejlesztés nagyon fontos, amit mi tulajdonképpen alapvetően programok által próbálunk segíteni. És ez a, ez a, ennek a dolognak, ez a programok által próbálunk közösséget szervezteni, ez két irányú. Az egyik, amelyik hát azt kell mondani, ami hatékonyabb, az az, hogy minél több embert akarunk bevonni abban, hogy a, az egyes programok, amiket mi szervezünk, azok hogyan alakuljanak, hát, hogy az ő véleményük benne legyen, az ő akaratuk benne legyen, hogy mi szeretnének és ami ennél pontosan, hogy ők maguk személyesen vegyenek részt ezeknek a programoknak a megvalósításában. Ez az egyik dolog, és ez azt kell mondanom, hogy, e, hogy ez e, elmúlt tíz évvel is szemememüleget végbondulás sikeresnek mondhatom. A másik pedig az, hogy azok, akik e, csak eljönnek ezekre a, a rendezvényekre, csak ott nyilvánvalóan idézőjelbe beteszem, tehát akik csak eljönnek erre a rendezvényre, azok is megérezzenek e, valamit abból, hogy ilyen jellegű programot, ezt a fajta hangulatot itt a bekerlén e, tudják megkapni, tehát hogy, hogy ez erősítse az ő e, a Bekerlei közösséghez való tartozásuk, érzését. Uh -huh. e, tehát én azt gondolom, hogy, hogy az, aki művelődés e, szervező, annak e, egyszerűen a helyzeténél fogva nem lehet ilyen feladata, nem lehet ilyen elképzelése, hogy akár tíz évben gondolkozzék. Őneki az a dolga, hogy a legaktuálisabb e, dolgot, amit ő értékesnek tart, azt próbálja megszervezni, és próbáljon belőle pénzt csinálni, hogy legalábbis ne legyen uh -huh. ez a dolog. Ez egy másik nem kell ehhez a munkához valamennyire pszichológusnak is lenni. Van, aki azért keresi a közösséget, mert nincs neki mondjuk családja. Van, aki azért, mert van, de nem érzi jól magát benne. Van, akinek szellemi kihívás, van, aki fejlődni akar. Tehát a legkülönböző érkeznek, érkezhetnek emberek ide. És ahhoz, hogy jól megtalálhassa egy ember a közösségben a helyét, azért valami fajta emberi motivációkkal is kell dolgozni. Ez mindegy bizonyára így van, és én azt gondolom, hogy egy népővelnek kötelessége nagyon sok minden. Tehát az emocionális képesség, a kultúra, a műveltség, szerintem ezek mind fontosabb, hogy egy népővelőben ebben benne legyenek. Talán a pszichológia is, én semmilyen szinten nem tartom magam pszichológusnak, de talán avval tudnám megközelíteni, és ha hát tetszett beképzeltségnek tűni, hogy jó embernek kell lenni. Uh -huh. Tehát egyszerűen oda kell figyelni a másikra, jó dolgot kell akarni, nagyon nehéz, hol húzom meg a hatást, hogy mi a jó és mi a rossz azt nem tudom. Itt valójában utólag, tehát a történések bizonyítják aztán azt, hogy te jó ember vagy és jót akartál-e, az, hogy hány ember marad melletted. Mi a vekelén elmondhatjuk azt, hogy körülbelül 400 önkéntesünk van, akik rendszeresen önkéntes munkát végeznek. Én éppen például voltam ki, másfél évvel ezelőtt székelyföldön előadásokat tartottunk, és elmondtam ott is azt, és a székelyföldiek azt mondták, hogy mi nagyon helyes emberek vagyunk, de azt egyszer nem hiszik el, hogy 400 embert mi folyamatosan tudunk működtetni. Természetesen nem arról van hogy itt egy 400 önkéntes folyamatosan dolgozik, hanem arról van szó, hogy 400 önkéntesünk regisztráltan a birtokunkban van, és amikor szükségünk van a segítségükre, akkor szólunk nekik, és aki akkor éppen ráér, az segít is nekünk. Tehát ilyen értelemben kell ezt érteni. Tehát azt mondom, hogy, hogy mi jó emberek vagyunk, és jót akarunk, ez, ez utólag derül ki avval, hogy ott maradnak-e mellettünk, és azt mondják, hogy igen, ez egy jó rendezvény volt, ez utána is számíthat rám. András, holnap még velünk vagy, aztán utána nagyon érdekes lenne ebből a szempontból, amiről most beszéltél, egy ilyen rövid kis elemzése annak, hogy te hogyan érezted magad, nem mond még el, mert még előttünk áll el egy nap, te, hogy veled mi történt, hogyan láttál bele például a mi közösségünkben, ami tényleg egy szűrt tapasztalat, tehát, hogy azért például mi életünkben soha nem találkoztunk, de hogy nagyon érdekes lenne ezt, ezt azért a kérdést a végén utána én, még feltenni. Én örömmel, én mert örömmel hogy <sínt> én, és én meg is kérdezte, és szerintem ez a igen, én részlődtem, és hát azt kell mondanom, hogy az utolsó mohikánok egyike, és ezt nem szomorúan mondom, mert mondom, lett a világ, és másképp kell hozzáállni, de ugyanakkor azt mondom, hogy jó, ha tudjuk, hogy egyszer volt egy ilyen szakma, hogy nézz Tulajdonképpen egy csomó tapasztalat azért összegyűlt benned, mindenféle területről, a művelődési házak világából is, meg most a közösségfejlesztés világából, a határon túl is jársz, meg itthon is vagy. Tulajdonképpen mennyire érzékeled, mennyire lehet tudod átadni azokat a tapasztalatokat? Mert végül is azért, azért az a sok-sok év azért összeadott egy csomó olyan fajta rutint, tapasztalatot, látásmódot, amit tulajdonképpen érdekes lenne továbbadni a szakmáknak. Uh -huh. Igen. Uh... Tegnap, mikor beszélgettem éppen Monikával, akkor bizonyos értelemben ez a dolog előkerült, legalábbis olyan formában, hogy van-e még népművelés, és én azt mondtam, hogy nagyon valószínű, hogy az utolsókat rúgja ez a mi szakmánk, ez a, ez a népművelés, és egy másik világ van, ahol másik világ jön, ahol inkább kulturális menedzserek kult művelődés szervezők és ilyenek dolgoznak. Ez a mai világnak valószínűleg jobban megfelel, de mégiscsak azt gondolom, hogy megír egy gondolatot, hogy hát, mégis egy ertyát gyújtsunk egy nagyon szép szakma szívjánál. Nem akarom én ezt eltemetni, de azért, azért én úgy érzem, hogy, hogy jelentősen változott a világ, és ez nem az a világ, amelyik annak a hagyományos klasszikus nyitmizőnnek dolognak kezdett. Ezt azért bocsájtom előre, mert igenis nagyon erősen érzem azt a felelősséget, hogy, hogy mindaz, amit én tudok, azt hogyan lehet és annak melyik részét szabad átadni az utána jövő nemzedéknek. És én nagyon figyelek is arra, hogy minél többet átadja. És hála is az, azt kell mondanom, hogy sikerrel, de azt folyamatosan szemem előtt kell tartani, hogy ő nekik már, hogy a József a Tilát, a fejükön másképp tapad a haj, uh -huh. ők már másképp gondolkoznak, nekik más, más a, a világuk, nyilván abban a gondolkodásuk, amilyen világban ők bele fognak élni. Nagyon érdekeset mond, az egyfajtába jut eszem, próbáltam gondolkodni, hogy én vajon mit mondanék arra, hogy van-e népművelés. És én, tudod, mit mondanék? Azt mondom, hogy van. Nem szakmai értelemben, hanem mintákban, példákban. Akár te is az vagy, amikor mesélsz, amikor megpróbálod egy kicsit, ugye, egy kicsit bölcsebbé tenni a környezetedet, és azt megfontolásokat ajánlani, hogy, hogy nem kéne kapkodni, talán végig gondolni. Tehát egy kicsit a kultúrát belevinni a hétköznapi gyakorlatba, kapkodás helyett például türelmet gyakorolni. Hm? Mit Igen. Igen, sőt, hát ugye azt kell mondanom, hogy itt egy villanásra szó is volt arról, hogy ilyen hónappal ezelőtt itt a Veker volt nekünk egy nagy rendezvényünk, egy Nyári Szabadegyetem ami főleg Szerét beszélt róla, mert Szeré ennek részese volt, és ebben engem fölkértek egy előadásnak a megtartására, nevezetesen ugye én itt a Vekelnél sok mindent csinálok, de leginkább arról vagyok híres, hogy nagy rendezvények követ, néhány, nem, mindenféle rendezvényt, meg kicsiket, egész kicsiket is rendezek, és az, tulajdonképpen azt a kérdést tették föl, hogy ezen rendezvényeknek még a, mi a kulturális hozama. Uh -huh. akkor én, ugye, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az ember többször azt mondja, hogy hát igen, a kultúrával találkoztatjuk az embereket, és talán megszeretik ezt meg azt. És én nem ezeket emeltem ki, hanem elsősorban az, hogy mivel itt hála Istennek nagyon sok olyan önkéntessel dolgozunk, akik tényleg szívvel lélekkel, és tényleg önkéntesenként próbálják a Vekele-telepet egy kicsit jobbá tenni. Én az, az, éppen azokat gondoltam, hogy azok a, a szervezések, amiket én csinálok, azáltal, hogy ők benne vannak ebben olyan értékek, ennek a birtokosává válnak, mint hogy a rendszerezett gondolkodás iránti igény, mm -hmm. vagy, vagy arra, hogy föl kell készülnünk egy beszélgetésre, vagy az, hogyha én megszólalok valahol, akkor legyen összefogott átgondolt, nehogy ja még ez eszembe jutott megszatömi, vagy valamiféle segjelen hogy az együttműködésnek az igénye, a másikra figyelésnek az igénye, hogy közösségi értékek. Tehát ilyenek, ilyenekről beszéltem, és azt, mond, azt gondoltam, hogy, hogy ezek a legfontosabbak, mert talán azt mondom, hogy a, a, a népművelésnek a szervezési része azt a mai egyetemek főiskolát kiválóan megtanítják. Felszívta az összes szakma ezt a szervezési részt is, de nem is tudjuk, hogy már melyik szervezi a kulturális intézmény. Ugye? Egyetem a szervezés az nem a mi részünk, nem én felelős. Így van, így van, így van, így van. Igen, de az az érdekes benne, nekem az is tetszik, igen, hogyha tudunk mesélni, nekem mindig is az a kényszerképzetem, hogy tulajdonképpen ezek a nagy történetek híre, ezek, ezek a történetekben vagyunk hiány. Tehát azokban a események, eseményekben, mesélésében, elbemutatásában, amitől a világ érdekes. Valahogy gyorsan szaladunk, gyorsan váltunk egy oldalt a számítógépenkön, vagy a szám telefonunkon, vagy esetleg a tévénken, pedig végig kéne hallgatni akár téged is, nem? Nem lenne jó? Az a helyzet, hogy köszönöm szépen, engem szeretnek hallgatni, és van, van is hallgatóságom, tehát igazából nincs ilyenfajta ilyen hiányom. Azt mondják rólam, hogy jó mesélő vagyok, talán, talán túlságosan is jó mesélő, főleg a családom szokta azt mondani, hogy jaj, már megint ádámtól, évától kezdve mindent, De én úgy vagyok ebben, hogy én fölépítem a történetet, hogy az a poén, ami a végén van, az üljön. Ahhoz, mm -hmm. ahhoz, most itt három, olyan, mint egy vicc. Hogy háromszor el kell mondani ahhoz, hogy az embernek a figyelme végül is oda terelődjék, és akkor a, a, a, a poén lecsap. Na most itt, itt is így van, hogy egy történetet föl kell építeni apró, szinte oda nem illő dolgokból, míg akkor eljut a végére odáig, hogy az ember nagyon kíváncsi, hogy most már mond ki, hogy mit akarsz mondani, mm -hmm. és akkor ezt elmondja az ember. De. Igen, igen. Tehát én, én érzem ezt, hogy... Tehát én, én hogy mondjam, ilyen szempontból jól érzem magam, mert szinte bármilyen társaságban ha, ö, ö, úgy adódik, hogy... hogy, hogy hát én ilyen, amúgy elég visszahúzódó ember vagyok, de hogyha ha úgy adódik, hogy így kinyílok, akkor szívesen hallgatni. Így van, így van. És tulajdonképpen én azt kerestem itt a beszélgetésből menne, hogy men belőle előtt, hogy, hogy mennyire vagy alapvetően én számomra, népmivelő az az ember, aki aki képvisel egy kultúrát, a kommunikáció kultúráját, a történetek kultúráját, az egymáshoz aló viszony kultúráját, az egy sokkal természetesebb és mélyebb dolog, ami sose fog kiveszni szerintem emberek közül. Nem, nem. Ebbe, na, ebben nagyon, nagyon egyetértünk, sőt, hát én olyan embereket tartottam népművelőnek akkor, amikor hát annak idején a lehelászó a, a megalapítása az én érdemem is volt, és ebben a, a, a, a díjban pontosan ez, hogy hogy népművelőnek lehet, a, na is ki a népművelő. És hát az, az, azok az emberek a, a népművelő, akiknek e, a lelkük arról szól, hogy valahogy pallérozni akarják e, az embereket, hogy egy kicsit, mindig egy kicsit jobbá tenni a, uh -huh. a világot. E, érdekes módon egyébként, hogy avval e, kezdtük a beszélgetés, hogy változott a világ. E, én korá, korai népmivelők e, koromban e, én úgy éreztem, hogy én az élet minden másodpercében népművelő vagy ami azt is jelenti, hogyha megyek az utcán, és ott látom, hogy a gyerekek eldobják a szemetet, akkor én, vagy egy felnőtt akár, tehát valaki eldobja a szemetet, akkor én oda megyek, és kedvesen, udvariasan megkérem, hogy ne dobja el a szemetet. Akár fel is veszem a szemetet, és megdobom a, a szemétbe. Volt ilyen egyébként, és nagyon érdekes haszna volt a dolognak. Uh, ugyanakkor uh, volt, amikor szembe találkoztam aval, hogy ez én nem megverte ezért uh, ugye megváltozott a világ, és hát az ember azért ilyennel nem akarja megveresni magát, úgyhogy uh, most egy kicsit azért nekem változott az éleményem arról, hogy én, én hogyan élem át a népvelőségemet és uh, én úgy élem át hogy azt mondom, hogy ez a világ amiben mi most belekerültünk ez eléggé, uh, hát hogy mondjam fennyáradat uh, az én szememmel nézve és hát ez a szennyárdat nagyon sok értéket elmosott. Igen. És uh, ugyanakkor az, amit te mondtál, hogy vannak, uh, igenis vannak népművelők, én is azt gondolom, hogy igenis vannak népművelők, és vannak közösségek, és vannak uh, olyan értékek, amiket az ember minden áron uh, át akar menteni, és én, az én dolgom ez uh, az, Tulajdonképpen, hogy egy ilyen uh, Lantos Sebesztjén uh, módjára megyek az egyik ilyentől a másikig, és elmondom, hogy nem ti vagytok egyedül, vannak társa, figyeljetek, és akkor, hogyha ez a szenyár elkezd majd lejjebb menni, akkor hamarabb kell kiépíteni a, a kapcsolatokat ezen szigetek között. András, nem fantasztikus a gondolatmeneted. Egyetlen kérdésem van, már elfogyott az időnk, de azért, hogy, hogy érezted magad velünk az egy hét alatt? Jaj, nagyon jó, nagyon jó. Én egyébként azért értettem nagyon jól, mert érdekes kérdéseket tettek föl, és önmagammal is szemben nézettetek. Kénytelen voltam végig is gondolni, hogy tényleg ki is vagyok én, mit csináltam én ebben az életben? De jó. Na, egyszer Alföldi Bercsé régi kollégánk mondta egy előadáson, hogy ez egy elég jó kis szakma, és hogyha tisztességesen csinálod, akkor örökben, öregkorodban is szembe tudsz nézni magad alattük közben. Én azt gondolom, hogy szembe tudok nézni. Köszönöm szépen András beszélgetést és egész heti munkádat, és hát. Hallgass te is továbbra a civil rádiót, és sose felejtsd el azt, hogy népművelő maradták, jó? Szörusz, és ügyállj! Köszönöm te a, a hallgatókat! Visszahallgatnál? Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével. Minden vasárnap este 8 órától.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 do the letter, but you like the way I hold a microphone sometimes I'm good for the way I'm bad I'm even better don't give me no lip I got enough on my own that ain't gonna